Zatenko baina, Baikorrak zaretela esango zenukete? Ez. Es. Es. Iñegoi lua ez da Baikorra. Hori izaten diatebintzaz. Hora korrean izaten desa. Hora korrean bebe. Bai. Hexuxmari. Bai bai, bai, bai, bai. bai. bai. Zai dagoea, atzetiz zertatu. <laughs> ez, es, ez, es, ez, ez. Zagatzen gaitu. Baikorra, segun, segun... Eh, Gizartearen eta munduren etorkizunari buruzetari bat dimasera ez naiz bai korregia, baina uste dut Egunerokoan, zure bizitzan, ba, gazablan no, nire... eran, eta gauza a, arazo baten horrean, normalean bai korra zara zure egunerokoan, e? Eh? Bai, e... Bizitza personalean e, Personalean neurean baietuzte dut Bai Bain, eta nire, nire naiko naiz, da, baina, tan ide, ni nahiko positiboa naiz, baina itxaropen handiak ukitzen dituz. Ni nere nere lenean, besten lanarengan eta bernik. Baina pertsonalean dezute ingurukoak eta egoten dira, ez da in errasapailoze esateak dizu ta. Bueno, taren yes. orain jasolpena mango diezuet, zeiz da dela ko. Bueno, gaur eh? el pais egunkarian Luis Rojas, psiquiatrak, iritzi artikulu bat idatzi du. Baikortasunari boroz atentzia mandiguna ta zera dio. eta lauan, eta berak egin dituan azterketen arabera, prensan egunkaririk garrantzitzenetan mundu mailakoetan, baikort nahitzen nigo, eskorra baino ba. gehiago erabilizela e, kostatzen zaigo siniste <laughs> baina datuak ditu osate baterako it's a, it's bai, it's Washington Posten e, seireundan bezortzi aldiz baikorra, eun aldiz eskorra, labanguardia gunkarian besta dibide bat, saspiron da berro baikor berreunda amabi eskor bueno, datu otza baina gero dio, jende baikorra eta ofroga tuta dago urte gehiago bizitzen dela Auri ah, segurua. Zer hitzen? Norberak berea posibilitateengan eta konfidentza baldin badaukan, nikuzte horrek laguntzen Hoa, dula ez da. da litzateke urteak pasa, la baikorrago bigurtzen dira hala alderantes. Zer utzeu esoso? Ela nola pasatzen dira? Aizu, deneta Bertrand Ransellek esate zuen soriona zer den ez, mendakilla guztiz garbi. Illa, 82 urtez euskera, baina gauza bat omen zeukoan garbi urtetan aurrera joan hala zorion guniak, eta zorion guniak, gero eta luzeagoak izan zituela. Uh -huh. Bai, esaten dute, esai da zun, puntan zara daukazun aldi oro, eta nik esan gizut zara daukazun faltan. Hori da. <laughs> <laughs> bueno, bai, hori xe hori xe esan oh, oh. nahi doen nik, eh, bueno, zutatu batu etan komunitateko jesu. Komunikabidea, Komunika hiburuz, ez da. Mm -hmm. dute, behar bada, beharrezkoa guztiz beharrezkoa zutela, bai, kortasuna mm -hmm. ipatzia, ez da, baino beste arrazoi bat engatik. Eta kuriosa, Eta datu bat, baikortasuna gehenetan tragediaren ondoan agertzen dela, alegia, tragediatan egoera aixkarretan agertzen dela normalean baikortasuna. Hori ezen zaba dauka. Ez bai. baikortasuna benetan agertzen den, edo estrategia bat da, baikortasuna bai ez, eh, aipatzea, ba hori ez da... Esta... Bai, baita, txuka, baita, eh. no, pena, ba, bide bat, ah, bideak moti... zabaldo alizateko edo jorratzeko, baina ez dakit. Baik, baikort... Norberaren, nikuzut norberaren jarrera bat da la, eh. Bai, baino itzaropena, eh? Eta ez da bakarrikola gauza hori eta norberaren biz... eguneroko tasunean ere ba hori eh utz bat egiten dugu edo hanka sartate edo bueno, torpezu bat izaten dugunean beti dago itxaropentsu jokatzeko zera hori, ez. Jaera oso kontesta. Zero eskatzen diozu bizitza, eskatzen dio zu, zure buruari uh -huh. edo zekin konformatzea zen. Eta badago nei uh -huh. ze gustora edo nei zorion izan ez, izango ez dena eta ba, gustut ba. Dizitzen konformitatzea fundamentala da konformismoa da. fundamental, da, ez daña oan Eutsi, zuk baikorra nekinezen nahi batzimadezu, eh, desgrazibeten adurren adibidez, eutsi, bai? eutsi, zer eburue izan, di eutsi, hori egiteko gaitsasuna, hori baikorkasuna da itzaman dimasatio, hori fundamentala da bizitzan, <gülüyor> eta nik uste dut horrek, horrek bizitzen ere lagundu egin bai. duela hori gabeztago. Bai, bai.